Atmisemi, ato startojm. Përsëri jemi me Hoxhin e nderuar Ernisma. Hoxh, si e jse erdhe? Me shërgje i zotish ulesh. Amin ve juve. Kemë shpjeguar për tre misione rreth gjërat e përgjithshme të nisjes në një rrugë. U japim që kemi quajtur rruga drejt Allahut. Unë e munduar ta përmend ndër pasore ta seriojmë thon rruga drejt Allahut, rruga drejt suksesit, rruga drejt lumturisë, rruga drejt xhenetit. Do thon të, të, të gjithë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 të gjitha këto reglët që po i përmendim dhe ato që do të i përmendim në të ardhmen, nuk janë rezultat i eksperimenteve. Nuk janë rezultat i përvojeve të njerëzve. Do të të dikosh ka pas po sukses dhe tashme po nesh përlojës suksesin ton. Nuk ime të bëjmë me, me përvoje. Nuk ime të bëjmë me eksperimente. Si kërëzak u nishtë ndodhën. Njerëzë pas taj kanat e kanat e, e, luksin të them e kanat mundësin çë për zgjidhën do ta marr kët apo ta marr atë po këtu kemi ndërmirë rregulla shumë serioze me rregulla strikte të së laltë do të thotë ne çoft se respektohen domosdosh domosdosh do të arrim atë ku duhet në ka eksperimente do të thotë uh, po e provoj në ka provo nëse janë të tjera nuk ka rrugë tjetër nuk ka tjetër dhe këto gjëra që po fliten për to do të thotë janë vëzime hyjnore Allahu i mamnuar të garanton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 a i popull, a i individ, a e shaciri, a i komunitet, nuk e ndryshojnë gjendë të në raport më Allahun. E ndryshojnë gjendë të në raport më Allahun, Allah e ndryshojnë gjendë në në pas tëjë për të mirë. Da të të të tëtë, kërë regull, nuk do që, po, hajtë të aprovojmë, nuk gudzojmë kështët, nga se në qofë se kësaj rrugën rrugë, i nisëm me prova dhe eksperimente, edhe në qofë se i rrespektum regullat dhe dështojmë, nga Allahu gjele gjelelu nuk lejan që ndokush të pravan fene ti sa ashtë e sakt, apun nuk është e sakt. Ja, gjelezan Allah i manuar, të gjelëzija ti është cilësijet ti. Allahu gjelezan që ndokush nga njerës të mangët të pravan fene ti. Nuk pravojt feja, nuk bët eksperal me ta. Futu me bindje, do të kërër sukses. Sikurët. Pra ndaj, duhet të lësh kontrat me vetën të ndë. Se, Ktu ka rregulla. Ande Allah xhelor thot, "Falen tejide li sunnati llahi tebdila, walan tejide li sunnati llahi tahwila." Asnjherë, shikoj ka ardhe me ka ardhe kët pjesëzën lën. Do thot që nuk kupton se asnjherë nuk ndodh. Ju garantoj, thot Zoti Gjithësisë, nuk ndodh që ndonjëri të trajnin ndryshime në ligjet e Allahut. Asgjëll. Është e pamundshme që njëri të bën mirë e të gjen keq.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 Pardyshëm sa do të vijë në kohën shumë më të volitshme, shumë më duhur se duhet ty sa e, të ku e kërkuarti. Ë, kjo shumë nësit, shumë që është mërsishme. Kjo është mërsishme ta kuptoj. Do të mund të vinë në kohën që nen është mërsishur për veten tonë atë kohë, por që ne nuk e dim. Pardyshëm. Dhe kur vjen themi ja, sami shi në këtë kohen, këtë kohen, këtë këtë në, pa, ndryqimi, në dhë dhë dhë. Pa, Andaj, këtë kohë, këtu e donim. Kët bindje e dëshironim. Ndërçimi rënzi. Ë, kjo është mërsishme. Ka ndërçimi gjithmonë po na duhet. Po, gjithmonë. Andaj këto ka ligje dhe rregulla që nuk ndryshojnë. Në çonse ji i magnit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 Dëma, zot, dhe mazot dhe të pytesh, dhe se zeshte, por të ashti përsa këta se a dhe t'japër shpërgjigje të mirë, apo dhe t'ngelësh në përvejmë, kjo është përvejmë i oti. A në kjo është një mejdani dhe mazashëm, këtu Allahum ka kërkuan nga Arabrit e ti, të adeshmojnë në vetë në tyne. Zë njerën, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 Më pashni rregull. Përbush rregullin të ta falem, përbush rregullin të çpëlim, përbush rregullin të ngritim. Gjithë ato. Pa rregulla. Sko pa rregull. E dyta, nuk e zgjidh. Të ndërpres pak më shumë që më kujtuat të më përmendët Erot dhe namazin. Më erdhin në mend thënë në një nga vendet tona, së në trojet tona, në momentet e vdekes, melekët shkalën, më thënë ndjeri, ë ne mund të blej namazin që s'kem i falur.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 Andaj, ti ri fikti me temën ston, mos të zhvendosemi. Do të thot, kemi sigurinë dhe garantën. Kemi do të thot provimin. Ë detyrushum. Dashte ti apo nuk dështe, të pëlqeu apo nuk të pëlqeu. Cënësh mendon se si duke mohuar jetën e partnerit më, do shputhem për saj. Do shputhem për saj. Jo, kjo kjo është për temën jote. Ti e beson apo nuk e beson?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 mos mund më ka kër të kapësh kurqen, po të them disa tjetër po do të bërat me ty. Allahu ka më të pyet kush është zoti yt, djeshësë djeshëste. Për kënd që je tu, Allahu ka më të pyet çfarë ka qenë feja jote, djeshësë djeshëste. Allahu ka më të pyet kush është kynjëriçi që kemë dërguar për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, djeshësë djeshëste. E pranoj se pranove kim vetëm ti për zëdë, për gjithësendë. Ne nuk kemi në pozicion të të përcaktojm pyetjet dhe lëndën dhe drejtimin. Kto janë të përcaktuar para prakisht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 me të kerkon nisitëme se të përnisur ne jemi duhet jemi patjetër. Dhe atyta që duhet ta dim këtu është se shpesh njerëzit thonë po ngjash apo asgjë më unis, unë kisha po asgjëllam fal, çapo asgjë më buket, po i kam i themi se la tu zakun fusekum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Mos e la autorin i vet në juaj. E kam zemën e pastër, un bëj mirë, un Allahu thot huwa a'lamu biman ittaqa. Allahu është më i diqshëm se ju. Së si dhe sënjë, Allahot, si bëhet dikush devotshëm mos jamsoni Allahu si si dikush bëhet devotshëm Allahu ka thënë se kështu bëni ti devotshëm me mbulesë me namaz me largim gaharami kështu bëni ti devotshëm mënyra dhe koncepti i devotshmërisë që është ju ai absolutisht është i pamohur para syve të Këdrejtë dikush kënd të kallajë manuar dhe Allahu xhallahu ala të vendos më e dhenu për shkak se ka isbrast do të thotë Zot si po mdonen ka pa, pa zemrën e poshtë Allahu thot në basën e shkafit të pastër. Po pa, e pastër, ashtu tun e kam di vetëm time. S'kam bërë kishë njerëz. Po a a mjafton këtë Zotit? Ja, nuk i mjafton këtë Zotit. Ka rregulla të caktuar ti në basta se të gjikosh dhe të shpërvlirë dënuar. Andaj Allahu është më i gjithëdishëm. Kanë ndimi na duket kjo rrug. Po mirë, mirë kë rregull, po edhe kë sa njëz për shembull kur vi kurbambajrome. Apo përgjatë vitit nuk japin lëmuş. Kur vi kurbambajrome thon, sa e therrëm një kurban? Amir ja fam Limosh Fukaras, çka i duhet Misi? Oh. I themi se nuk jeti këtu në pozicion që të tregosh se çka është më e mirë. Apo është dikush tjetër që na tregon çka është më e mirë? Në këtë rast ai thotë se për mua më e mirë është të jera qurbanit, se sot jam për një fukarë 1 milion euro. Apo jo ja, kjo është më pak e mirë se sa so të therrësh qurbanët dhe të japësh do kujt? Misionin e këtij qurbani. Kështu do ta ka çaktuar.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 por gjithmonë bëh i bindur sa të duhet në thërime në Allah të manduar ti o rob dhe nuk guxon të ndohet asnjëherë nga mendjeju ti nga zemraute që e mërteun o njom rob sa më shkon me anë pa po pse pas namazit të shi një kontri dhe kjo është mjaftueshme jam rob nuk diunë nuk diunë ai që më kanë ngarkuar ai di noj këtu ska hap sir pse soni është futet në këtë rrugë nisën në këtë rrug apo pa këtë marrveshje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 sonjer futen nga këtu ka të ecën po pa këtu marrveshje apo se pastaj vjen dhe konteston hadith-në po kjo është për atë ku? Po. Ose vërtet ka thonë po kjo është për atë ku? Më ambeleson. Po kush te hap ti këto drejtë vllauta? Kush te hap ti këto drejtë? Ti, rob. Islami nuk ka parlament. Apo hajde të votojmë apo e bëjnë kandaluar. E kandaluar që duhet më ndaluar dhe jone është vetëm përfillë dhe zbatimi, nuk na takon ne vetë diskutimi. A mund të mbledhën dietarët në ndonjë kohë, për shembull tash në këtë vit. E kemi Ramazan në muajin korrik këtë vit. Muaj, një nga muajt më me temperaturë të lartë, më me vapë të vitit, të dietarët e një të mbledhën dhe, të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, ojë latë të Ballkanit, po mbledhën dhe po bijnë vendim se për shembull këtë vit nuk po agjërojnë nga sa so është të vështë të shtirë zhvabë, e zhvapë, dhe po e lemë këta që bionë nuk pa anulojmë, lërga sajë, parë po pa e shtimë për djetët orë. A ju të kam të punë? Të gjithë haqëllarë të mblidhen, të gjithë qofës në cindra mirë haqëllarë, apo është i pavlefshëm vendimi tyne në qofës e marin vendimit e kse në tyre që të ashtimë Ramazan një dit, më shletë në sa muaj. Në qofës e haqëllarë t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 Nënë nuk kërkohet pëtej propozime, që të tregojnë a duhet mi fol pas apo ta zhrëm në korek apo në detur, nuk kërkohet pëtej kësaj. Jo, kët punë ka kur dikush tjetër. Para te, e joti është që tuas sem'ana wa atala. Nën dëgjuam Allah, po e ndëgjuam, obligimë kemi fol pas vakte. E ndëgjuam Allah, çfarë do të bësh? Do të nështruosh, jo ti të polemizosh. Ktu në rregulla marrveshje, në shkruje para se të futer çet e kesh etj ata sigurt. E pas kësaj mund të fillojmë të flasim për rrugën. Kjo është shumë racion pa domethënë. Patysh. Shpresojmë se janë që të kuptohet, që e nisim sepse thëshë hoxë domethënë në në këtë rrugë, thim rrugë domethënë në dashëm zëshm në emi në rrug, pse rruga e jetës. Patysh. Domethënë kjo është jeta jote. Edhe edhe është nuk të rrugë, por në këtë rrugë domethënë ti ke marr drejt me të ndëshme që s'mund të përfundosh. Thënë që e jemi nisur, por ama si jemi nisur, kjo është shumë racion domethënë të nisim si rob. Të nështruar vjo analista Atë shoq. Nisim bëjmë analizat, domethënë. Mirë, diçka jet kemi parasysh, më thënë ke fillimi, ndonjë shëmbull ke ajo që fillojmë. A presim një sinjal nga Zoti para se të fillojmë? Kjo shumë është pyetje e bukur. Por ke bënë startim, dhe më filluam. Po, shumë është shumë është e bukur, ke Allahu sublih. Shumë njerëz presin të ndodhin mrekulli, të caktuar për të fund ndonjë Allahu i ati. Për shembull, ë, disa njerëz mendojnë se o Zot, jam Jam në utkruç, jam kat kat jam sy kat shkoj. Ma dërgon një dritë nga Qilli. E ka ja, shumë kështu. A nuk do të vijë kurrë? Ërdri, do të më thërri një dritë që të garantoj e... se nuk do vijë kur. Aterrim, Hello, të vijë kurrë. Disa njerëz, atëu falot. Preparanse të të shpjegojmë thonë këtë sinjal, ne jemi dëtur të, të, të shkojmë për një absurde shkutorçi çetëri, ikte me përse në studio. Të ndëruar miç, shkupuhemi për pak dhe ju lutem mos u largoni për të parë a kemi sinjal, a duhet kemi sinjal për pasën nis ndroruk apo jo. Rikthemi përsoni studio. Të ndëruar mishë, këthejmë përsëri në studio për të vazhduar, pyten që lamë me hodgën e nëruar e njësë raman për thënë që a të të kemi hodgës sinjal, apo jo në rrugën që kemi nisur, apo që të duen të nisim, ota që s'kan kuptuar që kanë nisur. Ata e në rrugë, se e shkjeta e tyre.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 Nisa. Dia, Allahu jelle rafa'a lam anahu la ilaha illa hu. Dia, s'nukmëriton ta adhurohet me të drejtë as kur posallat. A e kuptove? Nisa. Shena tira nuk ka, nuk ka shena tira, nuk ka, uh, e vizi toqës, nuk ka ëndër që do të vijë, nuk ka dritë, shkëndijë, nuk ka ashtu. Mund të ndodh diku di nosa për ashtu si një ndër e bukur apo diçka. Po këtu M mund tjetë kjo, mund tjet, nuk pa e përreshtoj, por gjdo kusht të apretë këtë, e parësyshme, pa nuk justifikuar është e gëzoti madnuar, apo se ke dashtë, por nuk e ecë për shkak se ke pritë shenjë. Shenja ka ardë, ka ardë shenja, ka ardë Muhamidi sërallahu alësëm, ka ardë Kur'ani, i kite që arta, e kuptove, hecë. Andaj, nuk ka që ka të pritë shmo, nuk, nuk ke që farë të pritë shmo, nëse aja që duhet të vje ka ardë, si kur së dhe është ka ardhë dhja, ka ardhë teksti, kur anor, që të fletë qartas për vëprimin e sektuar e kjo obligim, këtë e kje haram. Për ndaj, Allahu Gjallu Gjallu kër e bërit të ndaluar alkoholin, apo? dhe në kodrë të kësë ndaljesë të ndaluar dhe dhësë gjerat të tjera të ndyta, si kur se bijozi e besunit të tjera që ishën të theksuara në kone idhujtarë, kër e i zhvën atë kone që un po ndaloj. A do të ndaloheni? A do të ndaloheni? Kjo pyetje nuk është për të na pyetë a do të ndaloheni. Për aş një pyetje ja që nën kupton vendimin, po duhet të ndaloheni. A të çfarë dhan sahabët? Po presim ozot një ndonjë shenjë apo than intehen intehen. Tan ozot morfond, morfond. A e kanë ndaluar ti? Po mori fond këtu pun a diskutimin. Në komod ritmet e orës, dielli të rrezon uh, ndryshe tash kësaj dite. Kto janë gjërat që nuk ndodhin. Mund të presësh të me vitet nuk ndodha asgjë. Andaj sinjali i nisë është dia. Po erdhi ajo, ja, erdhi argumenti. Vazhdo. Dhe kjo është janë e nisës. Dhe më pas e vjen dilemma e zonës. Po dyshim. Disa njerëz për shembull, ë uh, ju vjen dia. E kupton se si duhet të moonisë Por presin, për shambull, që disa pengese që i kanë të larguan. Për shambull. Uh, Unë e di se para se para luftës në Kosovë, dhe, dhe nërmejshë dhe para se të shpalli Kosovë a shtetë republikë i pavarë në kështë të më radhë, para luftës, të të të të të të të të të të të. Ishë më shpeshë në kontakt me njerëzit dhe pa të shimë kontakt të imetash për të i përkujtuar me Allah në manuar të falin në kështë të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 جندن. درسا تنت نبتن جندن اجفار ايه. درسا اي لات برميسان اي پاس اي لات برميسان. كي او چاسي اي سيسر ترسر تقاب بور. ذا كيما شمأ يتقرن او را. الله جل جلالهو ثاط نصورن التحريم ونصورن طلاق سوري رزيمه. ثاط الله جلالهو على ومن يتق الله يجع الله مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ku si ja ka frikën Allahut kush ruhet nga Allahu e atëra kur ajo e dëshmon se i ruhet Allahut i drohet atij ja ka frikën Zotit atëra Allahu thot i j'aluhum makhrajan ibn Allahu rugdalle dhe e furnizon nga nuk jamermane do thot të se nevojshm kët është padyshim e pandershme që të presim nga Zoti të na afrohet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 që e nje një të pasur, që është bujarë, e nje se nuk e këthe nga dira, a heziton do njerë që të të tërket në dërë në ti? Kur? A se ka problem? Mirë po a pret që ai të vijet dhe tje? Po të shimë se jo. Por tërket në dërë në ti, thua i më falë, pas kësoj, asë njërë, mos më ndojë sa ai të thotë nuk të falë. Tërket në dërë në Allah, ti pari tërket, qase kët ta kon ty ti e rab ti i varfër ti i, i, i nevojshëm për të ti ke bë gabim ndër raport me tendosai vazhdimisht ka bë mirë andaj ne duhet të trokasim në ditën e Allahut levola ne duhet të ecim përpara ne duhet të nisemi dhe po nisem atëherë do çuditemi me përkrahin e madh që zoti na jep sekonë kët hadith kutsi që është fjalë e Zotit që thot sot Allahu imanuar thot Allahu imanuar në hadithin kutsi Kush më afrot mua një plëmb? Shiko, kjo është afrim, një më një plëmb. Men të kërëbë i leje shibëran, të kërëbëtu i leje dhiraën. Ti afrosht eka Allahu sa një plëmb, Allahu të afrotu sa, sa një kra, sa një lër. Shiko, kush më shumë pa afrot? Aj, pa të afrot më shumë nga ti. Po, vetëm në nësë. Të stimulant, të shehë Allahu se ti pëdon t'i afrosh, jepi disa shenja serioze, se ti pëdon mu afru, ti pëdon mu përmirsu, jepi disa shenja, dëshmaja praktikisht, dhe atërë do të shoshë për krajnë e madhë të ka Allahu gjelle gjelalu. Pasë të Allahu gjelle urelë, në fundë të kësë e thënjë, e thotë, omen e tani ma shien, e tejtu hu heru ala. Kush vije madje duke etës, nga dhalë, apo? Unë do të vije duke përshpejtuar. Unë do të i pë saaj ti më pergjithmua për spaku nesu nesu vendose shamin në kok edhe pse ka rreziqe edhe pse ka ka kërstime vendose dhe pastaj thyi Allah o Zot unë bëra atë që kërkova nga un tash më ti bën rukdali vëllai do të shosh rukdali sa motra e zonit e vendose shamin në kok për shkak se i kërson baba apo ti nuk i të bësh më ato kërstime vendose shamin në kok vendose Dethuaj Allahu te mallor O Allah un e bëra atë që ti kërkove. Tashmë un prez diën nga ti. Kam muci pak pak vetëm pak. Allahu më çpru që të të vërtetosh po, të konfirmosh se O Zoti ka përmbënim. Allah e din kët. Por është për dobin tënde. Dhe po e dëshmoj vërtetësin. Betojm në Allahun e Madh se do të vijë ndim. Është pamundur, nga se Allahu xhellahu te ala la ka garantuar ku s'e më morr vesh. Apo fillimi i rrugës çfarë ishte? Ktyn rregulla të zbatushme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 Ndë gjuar gjitha krijstim, gjitha shtetsim, gjitha akuz, nuk do të bërëdhash. Ndë e la u gjelle u le aza, Inne ma dhalikumu shqeitan, ju khawifu e ulijae, fe la te khafu humu khafuni. Këshë shay, pun shqeitan, pun djali. Qfar ka pun të të tërë? Pas që të friksan. Po, fedon të falesht? Bu tash, s'kama biznes, s'kama dunja, nuk kam ahenke. Harroj e detin, harroj e har shusnin. Ta frikson. Ti që falës, a shqendeti? Po, shpesh. Nuk më mângon kjo çështje. Amë atka friksuar para kësaj se nuk do të shkosh kurrë? Po. Të ka friksuar dhe e ka pasë vetëm frikësht. Allahu të ka garantuar se do të do të ta kënaqë jetën tënde. A dhe si nuk kuptoj besën Zotit? Allahu të ka premtuar se do të jesh i lumtur, edhe në qoftë në fund të pusit, prej ka vji lumturia ti nuk e din. Por Allahu e si. Njëri që nuk ka dy grash në gjep, apo dy lek nuk i ka në gjep, që të zëmët, nga gjitha aspekt, e shkete të busishër, të lumëtur. Këto është e qëtëshme si është kjo i lumëtur? Se njëri që i ka qdo gjë, ka para ku të dëndë shkan, si kështë e sënë të në poplë i Kosovës, i mungën qumështë i zogut vetëm, qdo gjë e ka. E dhe nuk të ky, dashëm turin nuk është çudi apo tek mm. e fundit edhe pse këta nuk janë të lumtur realisht por tek këta të gjithë që janë të disponuar të lumtur është natyrshme të nga si ka një e ka një jetë shumë shumë të këndshme me bollok. Hipo për kë ka gjën këy i smuri i varfër megjithatë këto për ka. Kjo është për shkak se ky është nis e Allahu pasaj ka përmbush. Por ajo nuk është e vështirë. Ataj Allahu xhalla edhe kërcitota të munson ti është. Do thot me perspektivë e i pasur, e autoritativ, si ndodhë kja, ne nështë nuk mund të kalkulojmë në basë të dhja se si kemi edhe përvojës, por të kalajë gjellewala, funksionohen tira regula. Apo? Të ndryshimi të gjendje, se ne nuk i din. Dhe se stënër dhe përnatur që e, pa e, mund të detektuar. Pa mund të ljumë të urimë, pa të njërëzja. E rëndësish mërë që këta kuptojmë. Nisu dhe Allah ha plesan. Se stënë pakëm për ndonjë histori natë para tan, qofshë të, të, të konfetonë, thonë se na vërteton këtë lloj nisje. Qofshë nga Kurani, qofshë nga hadithet e profetit Muhammed sa lllahu alaihi wasallam. Këtë nisje nuk e din askush, posa Allahu të mënuar. Është një është një sekret me robët e Allahut azhgal. I chen nuk e din askush. Çka ka në zemën e robët. Sa algoritumun gabinjë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 Nuk është kjo shpejt, nuk është kjo rastësisht. Fakti që un ti po diskutojmë për këtë çështje apo kjo është ndërim që Allah na ka dhëruar. Kjo nuk ka rastisht, nuk është kjo rastësisht. Nuk mund të dolë, nuk ka rast sin kët rrug. Kjo është ndërim takup, nuk ka rast sin kët rrug. Andaj si kur s'o të, të unë, në buharion s'ahiyunati. Një ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, ne dhisë gat, më janë shfaqur mua popuj ditë ngjykimit që do të vinë, dhe pashë ni pejgamber dhe me të një ë numër i caktuar njerëzish, pas një pejgamber me të dy vetë, dy persona kishin besuar nga populli i tij, pas të dëguar që nuk kishte më të askush. Profet Dashkus. Profet Dashkus më të. Askush nga populli i tij nuk i ishte përgjithësisht atij. Pesë ndihet vetëm. Ma nuk ndihet vetëm. Jo. Ja. Ai ka kriminionin e tij dhe hesdet Allahu të manduar. Dhe pas moment më shfaq një turmë e madhe njerëzish. Dhe mendoa se këta janë umatim por më thasë ju, jo, kjo është musa u më bën aty. Dhe pastaj u shfaq një turmë edhe më e madhe se kjo. Dhe më thanë, "Kjo është u më i ty" dhe në mes ndodhi një stad vetë mijë njerëz që të, gjenet, denim, drejt, të të futen në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Drejt, do thot, "Pa poter vor, hiç." Sa mund tiet subhanallahu uh, e uh, sinqerit diktu njerëzve. Me çfar fuqie kanë dëshmuar për Allah se janë të sinqert, saçi nuk i qepit Allah vor. Nuk ka nevoj, e kanë dëshmuar dhe ditë së tynë, se këta e në të sinqertë. Kanë besim të fortë, të kalitur në zamërët të tynë. Dhe Allah i futë në gjendë të palogari. Njërin nga të prinshmet i kështë e emnë Ukashi ibn Muhsa. Dhe ojë dërguar i Allahot, lëtë Allahot në bënë mua nga ta. Tha pegamberi së është të minhëm, të je për e tynë. Njërin nga ta që ishte ofër me ndëndën dhe se është qështje uh, tenderi është qështja, do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 Ukasha që është punuar për këtë për këtë takim. Apo Jo rastë është ka qelluar Ukashën në këtë mëjlis, në këtë nei. Ky ishte nisur që mati për Ka Allahu Jellahu Ala që të jetë gati. Dhe Allahu ja dëshmoi këtij Ukashës se sigo, se sish përblei të mundet. Jo rastë është ka qelluar në këtë ditë, në këtë vend, në këtë qytet, është thënë, jo vallahi rastësht. Në kokt rastësht. Mund të jetë rasti për neve, po për Allahu nuk ka gjë rastësht. Andaj Bohu i sinçert nga branda me Allahun. Bohu i vërtetë se si ti më vërtet, të vërtetë dëshon të përmirësohesh. Dëshon të ecësh ka Allahu xhelal weala. Je i sinçert. Dë të di dersi e sel Allahu situato subhanallahu dhe, si subhanallah, dhe bëhesh në situatosh, shpikaon kjo orçmimi rumbim. Kushtot unë i paguaj rëptëmitë e mi të mirë. Në rastës është asgjë. Rast sis nuk kemi nën në këtë shekull, as rast sis nuk kemi shqiptar, as rast sis nuk kemi takuan e ti, s'ka këto rastës. Po për mua mund të rasi Për mua dhe për ty mund të thotërasi, por tek Allahu xhëlaluhela mm. funksionon të gjitha këto në bazë një rregulli. Rastësisht nuk është dikush në xhami, e rastisht dikush i jashtë xhamis. Nuk ka këso rastsi. Jo. Por Allahu xhëlaluhela di ken e ka shpërblyer e ka sill xhami, e dikush ka mbetur ende jashtë nga sa nuk i ka punë mirë me nisin dhe me marrveshën. Andaj edhe shembull tjetër ilustrativ. Për kët është edhe shembulli i majestetit të faraonit.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 Që nuk po ti mundi as faraunin me kërsimin më të madh ti shmangte nga rruga Allah e Allahut Leuala nuk po qenon besnik te faraoni ishin besnik por ta i, u shëndruan ne besnik te Allahut Leuala kur eriut e sigjert me Allahut Leuala nuk i bën dëm kërsimet nuk i bën dëm rëziqet nuk i, por sinqeriteti dhe vërtetësia jan ato qe i ndemonin rrugën robet konisin ne rrugën e Allahut te menhur anda kte nje rast s'u kishin këto ka poshtë muzin faronin të përzien të tërë. Që ata tin, nga si kishte shumë magjëstar, pse këta u përzjetën? Apo pse këta u takuan në Musan? Pse këta jetuan në këtë kohë? Erdhën në këtë moment. Gjithsa këto nuk mund, nuk mund në çdo situatim rastërsht, rastërsht, rastërsht, e skorasi. Mir po ajo që është e gumbulluar nga branda, ajo në bas të shkafet funksionon zemra, nuk e din askush pas Allahut të manduar. Dhe kjo vlen edhe për udhëzimin, por vlen edhe për devimin. Si morfilon devijistë. Nuk e di më. Allahu ka pa diçka ta imrena që na nuk i mi pas çështat ja, dhe për shkak të kësaj është dëbuar, rruga. Æshtë dëbuar Æshtë nga rruga. Është dëbuar. Është prerësuar nga rruga. Qase me këtë ndërtesë nuk merritan të vazhdosh. T'kimi afatizuar kohë të mjaftueshme që ta largosh, por nuk e dështon. Andaj prerëstosh. Dhe dikush koftë gjatë nga imrena është apo vazhdimisht çon sinjale oz Zot, apo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 dhe të shumë vëllaj për krajët e madhe. Dhe të shumë se, për kundër, për shemë unë sot, e shumë një djallë të ri. Një djallë të ri, cili është në kohën, në kohën më të rëzikshme të jetës të ti, kur vlën e e pëshiti, apo, është i ri, i rëthuar, i rëthuar me vajza të zbuluara, provokative, në gjithë dhe si ta duke joshur, dhe e shumë me qëfar lehtësia nga njet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 dhe dëndrobi allat. Dhe ka pas raste, më thën kur ai, mbasishë Zor Hoxh, kam dëgjuar të paktën disa të tillë, që thon, njëri pritëm më thotë që të betohem, thotë. Ku shikoja një femër të mbuluar, i ulja syt në mërdhë. Dhe, dhe i nuk ishte lidhje me fenë e Zotit, fare. Th I thash pse? Ai kam pyetë se ai më ndier më thash si ka mundësi më. Ai jo ishte shumë e ndëruar në syt e mi. Motër të kaluar motrës. Ase, kë kanë ndoshta disa raste thonë që ka që ai më vonë kujtohet që këto gjëra ndoshta kanë qenë sebeb thotë. Ndoshta. Me zotë që, që un jam kthyer. Ndoshta. Në Respekti yt. Do të ta ndaj. Kësaj famë që ka as Batulli në lojën e lavon. Ti ka? Mbajtë të të usuar. Edhe ajo që dua të them, ndoshta me siguri përfund apo me siguri. Edhe pak kemi. Shum, shum e, shumë shkurt. Ëm Ne kemi të bën me një zot që është shumë bujor. Allah i mënduar nuk na trajton neve në bas të fuqis tonë, në bas të vepërve tonë, jo. Vepërve tonë janë një sebep, janë një shkak vetëm, që dëshmëm së ne dojmë gjenetin. Por nuk janë qëmim ralli gjenetit kur. Nuk janë qëmim ralli. Gjenetit është bujari e zotit, dënë robëve ti. Nuk është absolutisht një një malë që mund të ablejmë ne me punë tonaj. Aps kur. Nuk mund të ablejmë këtë. Anda njëre erë një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 Sa so, kjo është shumë për mua. Un kam kërkuar shumë pak, kjo shumë për mua. Si u përgjigë Imbareku? Të lutem më ndihruar. Nëse këto përgjigjet rrobe apo çfarë tamanja për Zot në këto rrobe? Këto rrobë, çdo që ti di pasur ka ndonjë paraqëse, apo mund të jetë keq paraqëse. Për, për më gjithatë, kështu ky i tretën rrobat e ngjeshum si ai. Po një zonjë që nuk kanë u tër djinitë të tyre, por nuk pa kusht pasuria e tij, e ku si bën? Çfartha ju Maleku?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 braktisi friksimet ansore, braktise gjithë dhe kërsnim dhe shqecim ansor, nuk dëbën dëm me lina latë manuar për dirës ojë i lidur me Zotin. Nuk është e mundën një njëri që të jekë ndorë nga shëqëria e ti e keqin, nga vendi i punës nështë që ka qenë haram i ndaluar, nga atot mira që i ka pas në të botë, të jekë ndorë për hirë të Allahut e pas të Allahut alë në keqin, është e pamundshme. Po ti nuk e leket juridikush për ti bën. Edhe pse ne nuk mund t'i ja ofrojmë një risop. Çfarë të mëmëna për Zot në manduar. Mundmë të nisem që të bindje ecim në rrugën e lot të manduar. Ne këtu e kuptojmë këtë nisje, se kemi të bëjmë me një Zot, me kët bujari, me kët mirësi, me kët mëshirë. Pa do shumsë, të gjitha do të shndërrohen në begati dhe në stimulim edhe motivim që na shtyj drejt Allahut të të lutem. Në vërtet. Hoxhë me këto shëmbojmë këto edhe kanë 10, ne gjithkem kaluar 15 minuta së, së bashku dhe Nuk gjithë vetëm t'ju falenderoj, duke lutur Zotin e Madh, që u sinë mëdhuruar të shpëlojmë me gjithë mirë. Allahu shukur. Por duke lutur me. gjithashtu për gjitha ato cilët ishin me ne, të besojmë të dalim me besimin që nuk është asgjë rastsi, që Zoti nuk ka rastsi. Të ndëroruar miq, duke besuar që nuk ka rastsi. Çdo gjë është me urcinë e Zotit, me mirësitë e Tij, me bujarinë e Tij. Shpresojmë dhe lutim së bashku, na japë për këtë bujarije. Shihemi emisionarshëm për të vazhduar temat në rrugën drejt Allahut.